Kapitel 11 «Og det skal utgå en kvist fra Isais stube, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Jehovas ånd skal komme over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og veldesånd, kunnskaps- og Jehovas fryktsånd. Og han skal ha sin glede i frykten for Jehova. Og han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller i rettesette bare etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme de ringe, og med rättskaffenhet skal han i rettesette til gangen for de sakmodige på jorden. Og han skal slå jorden med sin munns kjepp, og med sine leppers ånd skal han volde den ondes død. Og rettferdighet skal vise seg å være belt om hans hofter, og trofasthet belt om hans länder. Och ulven skal i sannhet bo en stund sammen med værlamme, og sammen med kje skal det oppharden legge seg ned. «Og kalven og ungløven med manke og det velnærte dyret, alle sammen, og en liten gutt skal lede dem, og ku og bjørn, de skal beite, deres unger skal legge seg ned sammen, og selv løven skal ete halm som oksen, og de barne skal visselig leke over kobrans hull, og over giftslangens lysåpning skal et avvent barn legge sin hånd. De skal ikke volde noen skade.» Og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn. Og det skal skje på den dagen. Det skal være Isaias rot som skal stå som et signal for folkene. Til ham skal til og med nasjonene vende seg spørrende, og hans hvilested skal bli herlig. Og det skal skje på den dagen at Jehova igjen skal rekke frem sin hånd, for annen for å erverve seg den rest av hans folk som er tilbake, fra Syria og fra Egypt og fra Patros og fra Kurs og fra Elam og fra Sinjar og fra Hamat og fra øynene i havet. Og han skal med sikkerhet reise et signal for nasjonene og føre Israels bortdrevne sammen. Og dem av juda som er spredt omkring skal han samle fra jordens fire ytterste ender. Og Efraims skinnssyke skal vike bort. O de som viser fientlighet mot juda, de skal avskjæres. Efraim skal ikke være skinnssyk på juda, og juda skal ikke vise fientlighet mot Efraim. Og de skal slå ned på filisternes skulder i vest. Sammen skal de plyndre østens sønner. Over Edom og Moab skal de rekke ut sin hånd, og Amons sønner skal være deres underskjotter. O Jehova skal sannelig avskjære Egypterhavets bukt og svinge sin hånd mot elven i sin ånds klød. Og han skal slå den på dens sju strømmer, og han skal gjøre det slik at folk går der i sandaler. Og det skal bli en landevei ut fra Assyria for den rest av hans folk som er tilbake, slik som det ble for Israel på den dagen da han dro opp fra Egypts land.»